Velmøtt til en ny episode av Grøtelorsen, podkasten som tar opp de viktige tingene i livet. Vi finns på iTunes, så ja, siden du hører på, så vet du antageligvis det. Men kan jo egentlig ikke om for ofte, om at du kan tipse vänner kjente, uvenner, nabor, kollegaer, mennesker du har rundt dig om å lytte til oss, og gjerne reite oss, slik at vi kommer litt opp på, på topplistene der vi kan ha noen tanker om at vi burde hørt til. Absolutt. Ja. Vi är ju en podcast uh, som har följande statuter. Vi diggar folk. Det är kövt ment och det är så sant som det är sagt. Detta är uh, i bakgrunden allt vi uh, snackar om här i uh, Grötlorsen. Uh, det drickes kaffe så jag blir nästan lite satt ut så jag blir så upptatt av det. Ja. Det är hösten nu och en tränger att få sig lite grann uh, vart. Absolut. Ja, jag tror jag kommer till komma tillbaka lite till til det med, ja. med vart och kallt och sånt nå. Ja. Men det är inte något bråst. Nej. Nej. Jag vill så si lite om studio vi sitter i. Ja eh för att eh vi och kaffe ja som sagt och vi, vi sitter ju vid köksbordet mitt. Ja på mode. Mm. Och det som skedde med mig idag, då ska jag snacka lite om det här när du provar att göra en ting för att täcka över en annan ting. Ja. Alltså jag har lag middag här fick ja. det sant. Ja. Det luktade kålrotstappe. Ja. Och så tänkte jag nej, det är inte nog bra. Det är ja. inte nog god lukt. Så da tente jeg en sånn, hva heter det for noe, sånn luktepinne, liksom. Åh, oh, sånn, røkelse? Røkelse, eller duftpinne, heter jeg. Og det som da ble litt angstskapende for mig. det var at den lukta hars, synes jeg. Og så fick jeg det for meg at hvis du kom i studio og kjente harslukt, så ville du jo kanskje stusse litt på det. Ja. Så da prøvde jeg neste triks, og det var å sette på kaffen. For å få lukt i huset. ja. Så nå lurer jeg på, vad synes du det lukta egentlig når du kom in i studio i dag? Jeg ville sagt liksom neutral, normal, god lukt. Ja, ikke... Jeg skulle snakket på noe, jeg tenkte ikke på harsgrøten. Det var godt jeg, jeg, å høre, ikke. altså. Ja, det hadde jeg nødt for deg. Ja, mm -hmm. men har du jo vært borte i det der at du prøver å, liksom gjøre for å gjøre noe bedre og så blir det verre? Ja, ja, ja, ja. Ja. har du noen eksempler ja? nei, men altså søler du på deg får en ja. flekk, ikke sant? så kan jeg for eksempel ha hatt på meg en, det er sjeldent jeg har på meg noe lyst men hvis jeg kan ha hatt det da så vasker du for eksempel med en serviet Der så blir det, det farve jeg ja. har ofte rosa servieter ja. så, jeg liker rosa, men kanskje ikke som en sånn utspredd Halvrosa, rosa Og som tror jeg det er for ganske mange folk at mm -hmm. en, en gjør jo noe, og så angrer du litt og så prøver du å fikse opp i det da ja, ja, det tror jeg er veldig vanlig Ja, og så blir det verre og ja. der har jeg også et sånn eksempel fra det er noen år tilbake, da skulle jeg da var jeg i en sånn datingfase da ja. jeg var jo stadig det mer eller mindre vellykka kjærlighetslivet mitt, og den, den gangen så var det altså dating det hadde kommet så langt at jeg skulle hjem til han da ja. Og så kom jeg hjem der, og han var på badet liksom, når jeg kom. Så, um, ja, I hvert fall, jeg kom in i huset, og så lukta det så brent. Sånn at jeg sa, guri, det, det lukter, det er ikke noe som tar fyr her vel. Ja. Og så så han veldig rar ut og beskjemmet, og da hadde han tent sånn fyrstikk på do ikke sant, oh, skjønner du, for å dekke over nei, for å dekke ikke. over at han hadde på do og det er sånn, sikkert sånn litt kleint å si ja. eller han hadde jo ikke løst det skulle komme inn i en slags do-eim det ble veldig god stemning da det, ja. det ble litt komisk i hvert fall han ble litt ja. sånn rød og så så han, det er bare fordi det har tent fyrstykk ja, ja, ja, oh. Men han var ærlig da ja. jeg tror ofte de som driver og dekker over og dekker over det de har dekt over jeg luger meg ja. Mm. Och nu fick jag sån det är som sånn når du tar på nagellack på nagellack på nagellack upp på somma det blir så flakigt och dåligt till slut. Ja, til ja, ja, ja. Og under där är det mycket guffe och då blir det stor katastrof. Blöt ja. att döttra. Ja. Och sån med ting och visst en täcker og och täcker över för mig. Ja, lögnaktigt. Det är egentligen lite djupt det, tema ja. där i botten. Ja, det blev nu blev det ble, sånn ble det. Bør, ja, men vara ärlig. Och det är ju inte nog synd och att cholera bestoppade till den <laughs> Tvert emot. Takk skal du altså, ha Altså jeg kjenner ja. veldig på det I blomkålperioden min som jeg er inne i nå Det lukter ikke godt altså. Nei, Nei, men det var sånn Jeg fikk følelsen at det lukter her Men jag er helt enig kanskje den også Må stå for luktene ja. i hjemmet sitt Ja, må stå for luktene i hjemmet sitt ja. Ja. Det er klart den kan jo bli var på ting Og jeg har jo vært i hjem hvor det lukter hars <laughs> ja, og, og det er jo ikke noe <laughs> ja. ja, men det ska ja. tått seg ut ja. ja, du kom hit og trodde jeg hadde røyka harsl, liksom. Ja, ja, ja. Det er viktig. Lada opp det på den. <laughs> ja, ikke sant? Fått, ja. Fått litt fyr på bålet der. Ja, ja. Nei, det var godt å få snakket om, også ja. det veldig dype der. Vi skal for tenke det. litt på, og det er en klar anbefaling også, til ja. den som lytter på, at det står for lukten hjemme. Ja. ja. Vi ser det sånn på mm, det, det temaet. Det gjør vi. Da ble jeg helt inne i det temaet. Ja. Jeg liksom glemte at vi skulle snakke om det mer, men det er vel et par ting til, kanskje? <laughs> det er et par ting til, ja, ja. Jeg tenker en del på mat. Jeg er veldig glad i mat. Uh, Og så har jeg på det med kyllingvinger. <laughs> ja. Det er groteskt. Ja, det er så virkelig. Kyllingvinger? Ja. Det sitter vi etter. Og det er jo ikke kjøtt på det heller, vet du? Nei. Det er helt makabert. Å, det er grusselig å bare Makabert, ja. ja. Er det ikke det? Rikkelt. Og så liksom, der har noen tatt vingene av kyllingen. Ja. ja, det er stygt gjort. Ja. Altså, det, det... Jeg tror kyllingen er død da når du gjør det, men allikevel det er ikke pent gjort. Jeg har sett at det er mye verre. Ja, vad då. Nej, resten av kyllingen ja. ja. tror jag. Syns du det? Ja, jag tänkte så faktiskt att jag syns det är så guffent. Ja. Det, det ja, det er så... mye bein og ekkelt, men jeg synes også det så lite meningen i det, ja. på en måte, lite mat. Ja, lite mat, det. ja, mye sånn gris. Mm. Men du, apropos mat, vi var inne om dette, du nevnte blomkål her for cirka to sekunder siden, <laughs> ja. og jeg, jeg humret lov for meg selv når jeg sendte bildet av middagen min til deg her om dagen, da for da ble jeg glad blomkål med blomkål? Med hvitsaus, ja. ostesaus lite ja. litt gratinert i åmen, ja, ja, ja. da du glad! Åh, oh. jeg kjente liksom blokta, litt sånn smaken av blomkål. Ja. Det, godt, altså. det skal huske på at ja. blondkorn finnes ja. jeg kjøpte ikke i dag i butikken, men jeg var bortom og så på blondkorn ja, ja, ja. er du fornøyd? Med liksom ja, ja, de er små nå ja, det er så sånn, ta ja. to, sier jeg. Ja, det jeg en annen ting når det gjelder mat så har jeg på at jeg har lyst til slå et slag for dette er helt feil å si altså. nå er jeg spent ja, men vi må ikke være så redde for å kaste mat o, oi, sånn, skitt Åh, oh, cool. ja. kan en slæde det ja. <laughs> Det er så feil, ja. Nei, men også, folk snakker om det er ikke så favel, ja. og det er liksom ikke prøv å bruke det. Og så altså liksom liksom, prøv å lag noe av det, og server folk. Ja, og bli syke, er det syke, ja. er det du tenker? Nei, du hva, det går ikke an. Nei. Altså, en skal aldri være noe annet enn sikker. Nei. <laughs> Nei, jeg, jeg synes det er helt... Tenk hvis jeg har, går til sånne folk, ja. Ja, ikke, jeg har ikke gjort det. Du ser hardt på meg nå. Ja. Du har ikke gjort det, Grøtten. Jeg vet hva, da... Det er lenge siden du fått mat her også, for øvrig. <laughs> ja, men takke meg til, da. Å være litt sulten. Ja. Ja. En, det liker jeg dårlig, men altså... Nei, vet du hva, jeg, jeg synes folk prater alt for mye, ja. Om sånn at alt er så «to good to go». Nei, det er ikke det. Men vil du ha en motaksjon, da? Ja. Vil du starte en motaksjon? Jeg har hatt det årevis, ja. Hva kaller du den? Under motto... Eh vänta, jag håller håll datorrent och så lite så håller datorrent. Ja, jag orkar inte så mycket. Och datorn hellig. Ja, och datorn hellig. Ja. Mhm. Ja. Nej men då på någon för färd med det som liksom. Ja, jeg det. Så jag tänkte apropå stå för ting. Der, der er jeg ja. Där där är jag ganska men det syns att det är allt. Mm, det måste vara de måste komma å meningarna sina och så leva efter det på något då. Ja, och allt måste göra som de vill. Ja. Altså, sitt gjerne hjemme og et bedervet mat en Har det som Nå fikk jeg slags... jo veldig lyst det når du sier det sånn ja, ja, men det er jo litt det der ja. Hvis du må lukte, liksom, lukte flere ganger mm. For å sjekke, er denne god tru? Holder Nej Nei, da, han gjør ikke det nei. Hvis du lurer, er svaret nei mm. Jeg har kjøpt her en dag sånn, eh, Glass med reker i lake mm. ja, Og så kommer jeg hjem Og så syntes jeg at jeg hadde lekt Litt laket, det var veldig rart å si, ja. og så skulle jeg skru av lokket, og så synes jeg det var løst, ja. skjønner du? Ja. Og så når jeg skrudde så var det heller ikke sånn filter, det var heter hvordan, sånn over, ja. sånn beskyttelse over. Mm. Så tenkte jeg, noen har åpnet det, reker glass og bla bla bla, så tenkte jeg, ja, sånn giftene tar... det. Ja, altså, du får jo litt tvangstanke ja, og så tänkte jeg, nei, da skal jeg ta dem tilbake da, kanskje? Ja. Men så blir det ikke det, vet du. Så neste, for jeg glemmer det, og så ja. neste gang var på butikken, så kjøpte jeg bare et nytt glass. Ja. For jeg tänkte nå skal jeg i hvert fall sjekke om det er sånn ja. forseiling på det. Ja. Men det var ikke det på den type. Oh, men nå står det glasset i kjøleskapet og kommer til å det, for jeg ja. har fått angsten på det. 50 kroner rett ut av vinduet. Ja, men det får gå. Ikke sant? Litt svinn man regner med. Ja. Ja. Ja. Nei, jeg gjør det nå spesielt. Dette altså, han kan gi det til dyr, Altså store dyr som kuer, jeg vet ikke hva kur heter jeg, men... Jeg tror ikke du spiser reker. Nei, jeg vil, jeg vil ikke gi det til bikkja mi heller, nei. for du skal være litt forsiktig. Ja, du skal det. Jeg kan vara litt mer slumsende med bikkja, mm. det kan jeg, men jeg driver jo ikke gir mat jeg tenker. Som du er der, bekymret for, nei, på en måte? Nei, nei, nei, nei. og jeg bekymrer meg fort ja. for mat. Ja, ja, du er litt nøye der, ja, ja, ja. men det er viktig jo det da. Vi har våre ting. Det er så unødvendig, synes jeg, ja. å sitte og ha i seg ting som kan bli dårlig. Ja. Ja. Det synes jeg er uansvarlig. Å ja. ja. gå ut og vandre folk også. Ja. Mm. Mm. <laughs> ja. På hvilken måte? Da? Nei, men hvis folk blir syke da, ja. deg, så tenker folk at dette er smittsomt. Ja, sånn ja, ja, for eksempel. Er ikke... Eller når kanskje jeg bort fra jobben. Jeg ja. er dårlig på mm. Det ballar på seg ja. nå. Ja. Og det kan ändu bli tryggda till slut. Ja. För att tänka på detta kostar samhället folk inte kastar mat. Nej. Jag tror kanske att syn skulle frem hva en slags kampanje, Ja, unngå altså. trygg. Ja, ja. Unngått, ja, ja. <laughs> Hold deg til datterforvandlinga. Ja, ja. Mm -hmm. det var interessant. Ja. Mm -hmm. Du, um, det, er ja. det er jo høstferie denne uka her. Ja. Har du noen forhold til det lenger? Ja, pleier å ta meg litt fri, ja. ja. du gjør det, du. Ja, ja. Ja. Mm. Jeg jag det. Har egentligen aldrig haft något förhållande till höstvärden bortsett från i sin tid när det var potetferie. Ja, det og det husker ja, inte du. Foder. Ja. Oh, du sagt det. Ja. Det huskar jag. Det var kipt det. Och jag har hört att den Pelle potet och blev väldigt kall på händer. Ja, det var ju akurat det ska du se. Det er så kallt og rått. Jag tror ikke vi hade vet på bruka hanskar en gång. Ja. Det var så kedligt. på det. Men det måste den göra. Ett sån mörkt och tåkigt. Ja. Sånn og ja. ja var... Og så var det det och kall våt jul och den var färg. Och det var det att jag i klassen min, hur hade ju en diger gård där med en far som alltid inviterat att stå pelleda i potittarna. Kunde inte synas. Si det kändes inte så sånn. säkert för det farn min sa det bör du göra. Och jag fick det premien. Nej, jag fick sig väl men att potitt igen då. Jag du huskar jag inte. det var kosligt. Jag där tror jag lurer lite på när därför har dåliga minnen om höstferi. Ja, ja. Syns inte om det. Men höstferi förr i var bara parter där var det ju då. Och det hela uke och hur ska jag heller lika? Jo för det var det mitt i mm. media då hur ska? Nej jag syns det är korsligt fri då så Ja. Och på lite. Ja. Ja jag är oddsens att ja, det är höstväder. Ja. Och så här är det lite så stilla överallt. Ja. det är inte så mycket ongyr och grejer då ute i vägen när det var någon som sa att det for var to var det Var på hytta eller var i motsatt 2/3 del av landets befolkning på. Nej, det är lugg. Ja, det är helt motsatt. Stod det? Ja, ja för att det kan inte vara så mycket folk. Nej, nej, folk har ikke hytte, Nei. Nei. Nei, Nei, det er faktisk jeg bare tror okay. ja, Han har fått snakket litt om høstferien da. Det er jo så riktig det, vi... ja, det Også en jeg... annen ting som skjer nå mm. Opplever jeg i hvert fall veldig mye At vi... nå er det ikke snakk om Hvor varm sommeren var lenger Og, og snøvaren hadde ikke vært så varm som sin 1947 ja, ja, ja. Nå er det bare snøen som gjelder Nå blir det snø ja. snart Nei, nå ja. er det snø i lufta Og bilder på Facebook På nyhetene Nei, var det ikke høstferien så er det bilder av Ja og folka har uh, sommerdekk på hytta. Ja. Det har jeg sett flere av. Ja. Og da tenker jeg, ja vel, så det var nytt for dere at uh, snøen kom i år ja. ja. ja. Nej vi, vi blir ikke ikke så sakna særlig... inn i, i sånne temaer. Ja. Altså, vær og, og prege så veldig av det. Jo, men jeg har jo blitt mer og mer av det, jeg. For ja. jeg, jeg har tenkt mye på, um, på det. Jeg, jeg hater frysing, har jeg ja, tenkt jeg på du, i går. Så så jag på den där känslan av att lägga sig under dynan där så var liksom ligga och ristla på sig vad jag snuddar menar Ja Det är färt Ja Och så blev jag otroligt fick ju obehag bara att tänka på det Ja Men det er liksom, jeg orker ikke å, liksom, jeg, det betyder mer och mer för mig att vara passat var det jag liker ju inte vara för varm heller Nej det er färt det Ja alltså då menar jag som tyter ut Åh, svette, og, og, du <laughs> Ja sett enkelt på Ja och sånt på litt seil tidspunkt da ja, ja, ja, spør ja. meg om det, jeg vet alt om det ja. ja, det kjenner jeg litt på ja, ja, og det synes jeg er grusende, jeg elsker jo sommeren og at det er varmt, altså sånn, det er ikke det at jeg klager på sommervarmen nei, men de der sånn svette når du oh. sitter så ikke burde det vært svett ja. at det blir for varmt i oh, et rom, og det er rom. så fælt oh. ja, ja og så for kaldt da, igjen ja. Jeg vet at temperaturen har, har, har, har blitt, ut, sånn, har blitt, av blitt besatt av temperatur. Har du blitt av det, i tillegg til maten? Ja, ja. Hva er det for å være alderstein? <laughs> ja, jeg nevner ikke, men godt nei. du sier det selv. Nei, jeg, jeg, nei, jeg har hvertfall blitt grådig opptatt av det. Ja, hm. det er ikke bra. Du. Eller kanskje det er bra. Da har han noe å tenke på. Nei, jeg har for lite å tenke på kanskje da, men... Ja, kanskje det. Ja, det er det. mulig. Du, jeg, jeg har jo noe sånne... Det er mulig om det før, og det er jo også et alderstein å gjenta sig selv, så det får ikke hjelpe. Vi sitter vel her og raller i podden til slutt om mm. akkurat det ting, ja. Men jeg er jo veldig opptatt av hva, hva, hva det første en gjør om morgenen er. Eh, og poenget er at jeg nå igjen har snakket med folk som ikke tisser før klokka er på dagen. Tisser de ikke om morgenen? Nei. Det er ikke sant. Jeg, jo, det er for å sikre, veldig sikre hilder altså. Og jeg er så sjokkert og tänker på at det er min alltid har sagt. Er det bøkker? Nei! at da kan urin gå i blod, sa faren min. <laughs> det, det stemmer ikke. Nei, nei, det stemmer ikke. Men jeg mener, altså, å ikke ha behov for å tisse om morgenen, ja, er, ikke det, er ikke det feil? Ja, men det er jo helt rødde. Det må gjøre av det. Å tisse om morgenen, ja, ja, ja. det er noe av det første du gjør, ikke Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Du går på bad og så gjør du tisse. Ja, altså, ja. Det, gjør ikke alle det? Nej, de gjør ikke det, jeg vet ikke. Er det flere, eller er det en? Det er flere. Mm -hmm. ja, det er det villeste jeg har vært Jeg vet ikke om det er representativt for befolkningen Er det folk? Nei, nei, nei, langt derifra Ikke så fryktelig gamle heller Nei, men du, det er det rareste jeg har mm. Ja, du trodde de ikke hadde urin i seg, liksom At ja, det var så tørre at de, de ikke Ja, sånn tørre, kvistaktige mennesker nei. da Nei, nei, nei, det er ikke det Kvistaktige nei nei, men jeg ble, ble så opptatt ut. av det altså. Og nei, du... da lurer jeg på, skulle hun nesten hatt En slags undersøkelse rundt i landet, vet du hva det første du gjør om morgenen? Eller en av de første tingene da. Ja. Det, jeg synes det er veldig rart å ikke tisse om morgenen. Ja. Det andre, det har sånn repeterende tematikk i hjernen min, det er det her hvor gærent det er å gå til postkassa med morgenkåpet uten BH og sånn hunkle på huet. Det er ikke gærent det. Det er ikke det? Nei, nei. Nei, nei. nei det er ikke gærent det. Der prøver jeg å befinne. ikke synes, hvis du skjønner. Jeg liksom tenker, husker jeg fort om det. Ja, men er, er ja, men gud ser ut. Ja, men hjul igjen da. Alle naboene mine har sett mig i morgenkopp. Da. Ja, de har det. Ja da. Så her om dagen så var jeg ute da, på et sted som naboen min var, og så hadde, følte jeg behov for å dra med... Jeg hadde en sånn underkjole. Loksak? Nei, nei, nei. kjole på meg, og så hadde jeg en sånn underkjole, så tenkte jeg, jeg må dra ned underkjolen. Så var det jeg tidligere, så sa jeg, nei, jeg kommer til å dra ned underkjolen nå, sa jeg, og hun, hun, hun damen ble veldig sjokkert, og sa, nei, du, dette er naboen min, sa han, har sett meg morgenkopp på manga, og jeg ba, ja, ja, ja, ja, ikke noe problem. Ja, så, jeg ja det funket, men det, funket. det var ikke noe som var sjokkert. Neida. Nei, men jeg, jeg føler alltid det jeg gjør noe forbudt, da. Jeg forter meg ut til postkassa, og det som ofte skjer da, er hvis bikkja går løs, så stikker han av, og så må jeg ut i gata og holde. Det Nej ikke så artig. Nei. Nei. Så Skriking i, i gata med morgenkoppet, da begynner det å stoppe seg. Jeg vil alle befalle et lite bånd på bikkja. Og hun i vilt fisk. Ja. ja, nei, altså jeg har tenkt en del på morgenkoppet i dag, for har besluttet å gå over til vinter- og vinter- morgenkoppet. Ja. Jeg har sommer- og vinter- morgenkoppet. Ja. Så den jeg har lagt som målkoppar på vask så ska jag ta fram vintermålkopparna ikväll då. Ja. Kveld, mm. Men det skönnar jag för nu är jag det flis som ja. gäller altså. ja, ja, ja. ja. Har du något gott på fötterna dina? det har såna pusiga sockar. Ja, du har det. Ja ja, ja. Ja, det ser ju okej bra ut och jag brukar ju crox Ja, pusiga sockar och crox. Jag har med foder alltså. Och jag har 3 bickar. Det ser, ja, det ser jo ikke bra Det ser jo ikke ut. Det er helt spesielt mye verre ut enn meg. Ja, ja. Det, det, det, det ser viset. helt bra ja. ut. Det, jeg skjønner jo det selv. Men har du ikke lagt merke til folk som går som til påska seg i, i slåbråken da? Ja. Gjerne menn. Så når ja. du er van til å kjøre et sted her, nå kjører du så langt. Men jeg, Nei, jeg ser ikke, noen sånne, vet du. Ja. Ja. Jeg gjør så ikke så det. det. Ja, jeg tenker, nå er du ute og henter av seg. Det er noe hverdagslig koselig. Ja. På å påstå ja. Kan det vel stå for at den går litt grann bort i gatestumpen med mornekoppe? Det går ikke vet, naken. Nei, nei, det aldri gjort, aldri. nei, det har jeg aldri gjort. Det har jeg, jeg aldri altså. gjort. Men, nei, men du, godt å få støtte på den mornekoppesaken. Ja. For jeg som er jevne mellomrum lurer på det er dette helt rätt liksom. Jag har ju sett någon där runt här, sjönru med det och bortåt oss er det en som ja. går ut och slår broccoli. Ja ja. Ja, uh -huh. jeg, du känner. Ja. ja, ja, ja. Nei, nei, det det är väl snackat, men det är ja, så kosligt. Ja, ja, men då vi det under den plakatten der. Det är kosligt det. Ja. En anting som jeg har tänkt lite på och men är grejt. det er ju alltså när folk med biskir går tur och så hilser dem med varsapo sånt. Ja, det kan ha skjedd meg <laughs> ja, Det kan nei, ha det, også, men... det er ikke bra ja. Jeg har til og med vinket, Jeg... men den var tom vinkar med tom bärs påse. Ja, men det den, den var en, en bort i gatan altså, altså, så sa de när de körde förbi oss, så han hilstade på och med bärs Ja, ja, var en siltopp. Ja, ja. De bryr sig ju inte så det var inte så Men då tänkte jag, har du kilo, ja. ja, ja. Jeg, det är grejt for oss bikkefolket. Ja, och akurat den der kan jag skönna for du fuckel koordinerar, va? Det är lite bond och det är och ja. det kan vara ting du har akurat att i lommen ettland sånt ja. och så vinker du med bärs påsen. Ja. ja, det är ett känt men tänkte jag skratta någon hade blivit men ikke jeg som er nei, bra i brykker. Nei, kan det være noe det er bra. Og jeg så litt liksom på han, og han bare, ja, liksom ja. litt sånn, litt sånt, ja, jeg, jeg, jeg vinket og smilte. Du var ikke den verste å vinke til med den. Nei, det tror jeg ikke. Nei. Jeg så en annonser her om dagen. Hekla Bård løper etter min gamle mor, 500 kroner. Hekla, hekla Bård løper? Altså, er det en Bårdløper? Hekla Bård. Løper, oh, bor unnskyld, heklet, heklet, bor, løper etter min gamle mor, 500 kroner. Oh, Gud, du så fælt. Det var orddeling det. Ja. Det Uff. var litt ute kjøret der, det var bor. bor. Heklet, bor, løper etter min gamle mor, 500 kroner. Du er så fælt. Men det ja. Da kommer du på sånne facebook -grupper. Ja, men det var jo det det var da, ikke ja, ja, ja. sant? Det var der han dukket opp. Ja, ja. Og det er jo ikke rart. Nei, men det er jo sant at han ja? skriver sånn. Ja, ja, ja. Det er jo helt. Og ser jeg det er veldig mange på Finn som selger kjølet. Ja. Jag tror det är folk som inte är norska prinsessor som inte vet att detta tjole. Ja. Så visst du är ute och är så søk på körna. Vad rekommenderar det? Är mi körna. Och då det ju om körleskap eller körelager mm. Så det är lite tips visst du skulle kanske miste någon då. Ja. Mm. Jeg på om folk går med pulsklockor sånn, som en slags yoxe ja, ja. Jeg jag har blivit lite upptatt av det att sitta och på folk och det är ju otroligt som går uh, med pulsklockor och band. Ja, ja, de visar klockor liksom. ja, ja. Det gör de. Ja. Men eh uh, jag löper lite på se på min egen klocka den ja. driver och styrer telefonen mina vad som sker på den så den har skrämt mig flera gånger då för så började den spela ljudbok när jag var i ett annat rum. Det var skrämmande. <laughs> ja. Men jag tror at de folk som aldrig er i närheten har beväger sig mer än att gå åt fram till soffan precis ja. sån. Brukar Har det blivit det sån sånn där status symbol ja. eller sån eh ja, symbol för ja. att man är i aktivitet? Ja. Tror du det? Ja, nei, nå måtte jeg bare smide litt, for nå så jeg for meg at du liksom nærmest røyker med begge hendene og går frem og tilbake til sofaen, og der er pulsklokka på ja? full guffe, liksom. Mm. Ja. Jo, det virker jo, det er jo litt som sikkert andre ting vi kan gjøre for oss virke litt bedre, da. Se ja, og kan det begynne å gå i tights, da. Hæ? Kan det begynne å gå i tights, altså treningstights? Ja, sånn, ja. ja. Här. Ja. Ja, Vad det var det vanliga tights menöret. Nej, nej men sån sånn, mm. tränings tights. Ja, ja, ja. Det ser ju liksom ut som sånn streckat och oddje. Jag har hört från ses att barnen hoppas att träningskläder så föredrar de att man tränar. Ja. Ja. I världen vill bedras, ja, måste vi nästan se där också. Ja, det är det. det. Mm. Du apropå det. Att något vill bedras i alla fall. Um, ting med lakrismak är grejat för mig då. Ja. Ting uh, dadiel oh, ja. med lakrismak. Har du varit bort i det? Nej. Det är rart. Det. Du, det har noen de sprøyter lakkeris rundt den liksom Næsj, det er lakkeris det er så lakkeris du på dadler? ja, det var veldig pusselig sagt jo, det er helt sant og de er kvalme ja. det finnes også noe som er rullet i kakao dadler rullet i kakao Næsj. men jeg er inne på det med lakkeris nå og du, nå skal du høre en ting du vet, jeg er jo altså, jeg, er ikke, jeg har ikke kastet mye sjokolade i mitt liv Nei. det skal jeg innrømme ja. <laughs> det er ikke det, det er det jeg spiser mest av heller men Daim med lakkeris har jeg kastet. Hvorfor det? Den er grusom. Nei, grønt den. Jeg er ikke enig. Jeg har smakt den. Den er forferdelig. Nei, jeg synes var ganske god, det smakte jo ikke Nej det smaker knekk med... Det smaker karamelknekk med... Sukker. Ja, ja, og noe men, brent. Det smakte brent. ikke lakkeris. Nei. Jeg måtte kikke på den flere ganger, så er det lakkeris eller Vond. er det ikke. Vondt. Forferdelig. Ekkelt. Ja. Ja, det gikk gikk det, jeg, rett jeg, det, i søppel, du er ganske sjokkig over det at, ja, ja, det gikk rett ned for meg mm. Men altså, jeg fikk ikke tak i noe lakrige smak <høye> Nei, hadde jeg pusset Ja, det var veldig rart Og forrige gang snakket jeg vel kanskje om denne Trøykan-mapelsinsmak, har du smakt den da? Nei, nei, den er bare sett på, Den, den forsvant lik fort som den kom, tror jeg Og har ikke smakt den Kanskje man har trekt fra markedet? ja, ja på grunn av ärne tårt liksom. Ja. ja. Nok, du du du ikke med tårtan. Nej, nej. Ja, det menar jag alltså. Så ser altså. kokko ut som ja. gul, tror jag. Jag har kunnat översätta att de ska det med såna gamla, goa sleik choklad med jordgubbar någon. Nej, ut. Jordgubbar liksom. Den kommer till att gå ut i morra. Alltså så er det denna mörka kvicklunsjen. Ja, det jeg liker inte så konstigt. Allt, nej, smakt mig. Nej, allt sunt. Ja, allt for sunt. Ja. Han är ja. ja, kan det vara. Altså, ja, det har jeg ikke snakket med det er godt ja. ja, men det er jo den som jeg er vant til, og så det har vært i alle år, og ah, ja. noen må jo få bli helig. Ja. Ja, ja, det er vel slutt på det, tror jeg. Men nu kan jo tenke litt sånn da, at disse tingene du sier nå er at verden går fremover. Ja. At det utvikler seg liksom, vi må jo holde det åpent da. Og en ja. annen ting som jeg har sett i butikken nå, jeg tenkte, ja ja, verden går fremover. Du kan få kjøpt ferdig brett av Eh, uh, håll uh, på altså, si våtservetter, men menar du sån tøyservetter? Nej, inte tøy nei. med papper oh. det är sån som du bretter og lägger på tallriken. Du ska du ska få skvifta färdig ja. så? Nej. Jo. Det är ingenting. Det. Ja, det såg jag rart. Ja, men är det tråkigt då? Ja, men liksom, det är liksom ingenting som er helligt längre. Nej, folk altså, ska det helligt? Ja. Seg, ja, det synes jeg Jo, men det tar jo mye tid å bli så pent alltid heller Og mamma gjorde det, det var jeg imponert i sin tid Jeg var jo. litt av jente men det... Dette har en vokst opp med og, og sånt Jo, litt han stas. kan jo det hvis han vil Men altså, tenk så praktisk formål, da. Og og da har jeg alle helt like å, ja. Symmetrisk og pent ja. Jo. Nei, jeg tenkte som sånn, nei, det kommer seg da, tenker jeg. Ja, kanskje. Er, er det, det er en del på ting box? jeg er glad for, og jeg er ferdig, altså, det skal jeg innrømme. Ja, for du ting, vil jeg si. Nei, jeg er ikke heller, langt liksom... derifra, vil jeg si. nei, så jeg tar imot med åpne armere, Ja, jeg, jeg si. skal tenke litt dårlig, men jeg var ikke klar over det, med servietene, så jeg må liksom, ja, nei. ta det meg, på en måte, da. Ja, nei, det er jo smått og stort den blir opptatt av, og i dag så øh, på jobben så skulle jeg gå inn i heisen, da, for jeg er jo Tar heist da mm. Jeg jobber ganske høyt oppi mm. etasjen sånn, Men så står det et skilt Så står det I tilfelle brann Bruk trappen og, I tilfelle brann Ja vad betyr det? Mm. Kan det bli brann nå? Ja Løp jeg trappen. trappen Ja Altså Ja, hva betyr det? I tilfelle brann Det er veldig råd forleng Men den er veldig ganske Ja, men den er ikke så uvanlig Hvor kan han henvende seg For på skiltet? Ja, det er da han skiltmannen Som ja, men... sitter nede i Sarpsborg Nei. tror Han sitter og skriver ja, skilt Åh, det er han kan ikke ha mye sensor nei. Hvor han ansatt henne? Nei, Skiltvesenet ja. Nei, Nej altså, jeg, jeg sto lenge Jeg har lurt det, for jeg selvfølgelig tok heisen Men mm. nei, altså I et tilfelle hvor det er brann da, ja. da skjønner jeg at ja. det er jo det du mener ja, Jeg da, skjønner det så ikke det er vrang Men jeg begynte å på Hvis det brenner brand, på trappen, hadde jo vært veldig grei Ja, hvis ja, det ja. brenner, ved brann ja. Ta trappen ja. Ved brann, ikke ja. i tilfelle brand Ja, det kan vi alltid bli brant. Hvis du ser en man med en sigarett i handen, ta trappa. Ja, det, er det kan sånn... bli tilfellig brant. Ja, det blir sånn. Du vet aldri. Nei. Nei, jeg... Nei, det er mye rart. Du, det lite akkurat det samme, men jeg så en sånn jobbanonse da, og mm. da er det sånn, vi søker deg med høy arbeidsmoral. Mm. Ja. Men vil en få en liksom ærlig utvelgelse der? Vil ikke de fleste si... Ja, er det noe jeg har, så er det høy arbeidsmoral, siden det er nevnt i, i jobbanonsen. Ja, og jeg liker det litt, ja. Du gjør du det? Der? Ja, ja, ja. Jeg liker folk men med tru, høy arbeidsmoral. Tru, ja, men tror du folk vil jo, være tror, jeg, ærlige om det? Nei, men det får jeg, det ut på intervjuet. Du kan yes. håpe at det liksom, hvem er du som søker en sånn stilling hvor du søker etter folk med høy arbeidsmoral? Ja, ok du, du ikke noe, ja. skjønner du ingenting, og ja. det blir som regel avslørt. Ja, det siles ut der. Ja. Ikke at du later som du har høy arbeidsmoral, og komme på intervju for å late videre som ja, men og... da må vi liksom snakke litt om det mm. på hvilken mm. måte det gör seg utslag så du tänker att det er en god seleksjon sånn i... ja, det litt som sånn for å skremme folk ja. Så, ja, sånn ja, Oi, ja. ja. vi ska ha folk med god arbeidsmiljø og da må dere bli spurt om det på intervju ja. Ja. og de som ikke vet hva arbeidsmiljø betyr, må google det eller ja. som alltid lurer på at arbeidsgiveren what's in it for me, ja. dem blir silt ut ja, ja. så det liker ja, okay. jeg egentlig. ja, men mm. jeg bøyer meg for den altså ja, jeg synes det er godt få snakket litt om det. Ja. Mm -hmm. Jeg tenker noen ganger på folk som har hatt bilen sin veldig lenge. Det er ganske rørende, men mm. folk er så trofaste mot bilen sin. Ja. Ja. Det synes du ikke når jeg hadde den raven min den i 13 år? Det er litt for meg selv og tenkt på her, at år. den dro til Afrika. Det er en så god historie. Ja, det, er det. det er helt fantastisk. Jo. Mm. Altså, men du er ikke sånn ekte trofast mot den, for da du hatt den. Den, til han døde ja, ja, jeg så en sånn dame jeg ønsker han bare et bedre i liv i Afrika ja, mm. det, er, det er liksom litt sånn kvasi-trofasthet ja, men, men um, du hadde den jo lenge men noen folk kan du på en måte forklare hvem er ut fra bilen ja, du vet hun med den, ja. og så sier du den ja. bilen og da sånn, åja, ja, ja hun ja. ja jeg har hatt en bil bestamlig ja. ja, i den så jeg en sånn Nei, jo ja, nei, så rører han oss. Ja. Hun og denne bilen ja. har hengt sammen i årevis. Det er en slags person-offisering, en ja. god venn. Ja, og den, den bilen er, også, den er, veldig, den er ikke lærkert i noen rar farge, men den er veldig nøytral. Ja. Mm, det er ikke noe spesielt med nei. bilen. Men hun den er, er knyttet godt til noen folk. Mm. Ja, ellers er det null interessert i biler da. Ja, det kan jo være det da. Men, men jeg, jeg ble faktisk litt sånn rett og rett rørt. Ja, jeg kan absolut bli rørt av sånt. Ja. Jeg synes uh, det kan handle om noen andre ting. Jeg var knyttet til klokka sig som du har hatt i 50 år klocka sig. Ja. Ja. Ja. Jag känner som har det. Jag det tror jag. Ja, men sån har jag ju inte varit så jag har ju tänkt på för det. Och så så väldigt sån där väldigt för och varså väldigt ting, men jag tror jag mer är fascinerad av den där att folk bara har den tingen ja. och den surrar och går. Ja. Og liksom ja. tenker ikke over at det er sikkert kommet nyere, finere, kulere, tryggere, større bil. Jeg er den lille bilen ja. sin, kjører og ja. går det. Dag ut og dag inn. Ja. Jeg det er litt stort. Ja, men jeg, jeg liker det. Du synes det. Ja, men det er koselig på da. Jeg så en sånn uttale her om dagen. Når du øvelseskjører, er du egentlig en kjørøver? Ja, jeg tror han, han er øvelseskjører. Ja, da. den er fin, ja. ja. Synes ja. du det var så gøy, kanskje? Nei. Ja. Nei, det er jo så mye sammenslåinger, sammenslåinger for det. Jeg. Ja. med sånne fylker og sånn. Mm. Mye tvang og andre greier da, runt dette her, så ja. jeg tenkte litt på det at dette er jo sånne regionsammenslåinger, men jeg har på at hadde dere ikke smart med religionsammenslåinger, <laughs> tenk å få rødda ja. i systemet. Da hadde vi slept mye bråk. Ja, og mye, mye stygdom ja. som kommer på grunn av forskjellige religiøse ja. Ja. grupperinger. Ja. Kunne vi tatt med sammenslåinger? Vil du rulle ut det, liksom? Ja, jeg kunne meldt meg ta det som prosjekt. <laughs> ja. ja, og fra... I, dag, fra i dag så mm -hmm. slår vi sammen. Ja, ja. Så det, det, ja det tror jeg, jeg har vel... blitt... Uh... For å rødde opp litt. Ja, mm -hmm. det hadde jo vært artig og ja, det kunne lansert den ideen da. Skulle jo vært politiker etter. Ja. Da... liksom dratt noe sånne vilke parti ikke hvilke partier du kunne seile under med den der, <laughs> nei, men... Nei, kunne jo, nei, det i verste fall så får du lage sitt eget partier. Ja. men du, jeg gidder ikke det, vet du, jeg har podcast og sitter og rører og prater ja, om det. Ja, på en eh, måte. Lettere. Så kan du høre att at håpet at noen liksom snapper opp, da. Ja. Det skal ikke jeg være avrang på at hva jeg som sant? hadde gitt igjen, kan, kan du stå for det. Ja, ja, ja. Mm. Du må snakke litt om bishami. Ja för att jag var ju hos styrelägen igår och fick konstaterat att han mest sannolikt har en hjärnskada. Ja, utifrån mig. Staka och som folk runt mig idag har sagt att en mot dig kvar läge för att se det. Nej, nej. Detta var så. Det sånn, ska du ha, ikring. Ja. Men poängen med det då, det är en ting där historien för sig själv, men men då blir jag ju så säkert på att google googlar det när jag kommer hem. Hjärnskada. Ja. ja. Åh, Gureland, da kom jeg inn på noen forar, vet du, hvor folk var klin, gærne, etter mine begreper, hvor liksom, da skulle man bare ta liv av bikkja med en gang, det var ikke noe hundeliv, bra hundeliv å ha hjerneskade. Og da reagerte jo andre igjen på sånn type, ja, skal man ta liv av folk da, som har hjerneskade, og det balla på seg. Jeg fikk helt sånn, kjære folk, er det mulig? Og det er det jo. Folk er gærne ja, sånt, altså. Ja, ja, det... det mener jo helt, ja. ja. Men bikkjer kan ha hjerneskade. Mhm. Uh, av ulike grunner. Mm. Uh, det var det. Og så tenkte jeg at jo jo, han er kanskje ikke den smarteste hunden i skuffen han der, men han er nå en going. Mhm. Og så hørte jeg noe på radioinstatet vi vi liker jo tru på en måte at bikkjene våre så er ganske smart til at bikkjer er relativt smarte. Ja, noen bikkjer. Noen bikkjer ja. Ja. men uh, så viser det seg det at uh, det er andre dyr som er mer intelligente. Aha. Det er gris, sjimpanser, delfiner og duer er smartere enn gris. En ja. Det har jeg vært før. Kan lære opp en gris til veldig mye? Ja, jeg har jo vært i hus der de har sånn såkalt mini-gris som ja. veier 85 kilo. Ja. Det er ikke mini for meg, altså. Ja. Helt Forveksling av maksigris. Ja, det kom en sånn en mot av grunta. Mm. Jeg ble helt satt ut. Den ja. drev å grunne seg i gamle t-skjort, du sa ja. så ganske ut på do. Da. Ja, da er det bikkje. Ja, men at duer er smartere enn bikkje. Jo, men duer er sånn som leverer brev og sånt. Ja, dem, det kan du se. Si. Ja, ja, de ja, det har jag tänkt att det. Det kom jag inte på. Men alla bickar som er smarta, det er, er helt okej. som är lite trångt i nötta där. Ja, der. det är det. Är ju den bicken, det är ja, mm. de de på något sätt lite ursäkt. Ja, han er altså, sånn som han är. Han är ju Ja, ja, ja. Ska vi kalla Nej, han är ju har ju några funktionssätt som jag nämnde då han bor ju i ett rättelagt boende med bistånd. Han gör Så han får ju service. Ja. Ja. Han har det tryggt och gott. Han har det. Han har en ja. til en oppfordring. Ja, ja, han har det. Og bedre blir det ikke, vet du, for en liten hjerneskade av budden. Nei, nemlig. Og da ble jeg litt sjokkert over hvor, hvor, hvor ille kan du se si at her bikk har det da, om han er litt begrenset i hjernekapasiteten. Ja. Det blir jo akkurat sånn folk som tverer og har de gamle bikkene sine, som er både blinde og døve, går på vegger, tisser ja. på seg og ikke klarer å ete. Det er noe annet. Det, og tenker jeg, det må folk ikke gjøre. Nei. Ja, man tar ansvar som dyreeier. Ja. ja. Men hvis bikk jeg er glad, spiser... Ja går på tur. Ja. Eh, leker masse. Mm. Da tenker jeg at da gjør det ikke når han er i nei, nei, nei, nei, Det er helt trendy. Det det er jo livskvalitet når du ja. liksom generelle sant, ja, funksjonsnivå Ikke det at han har hjerneskade, du ser jo det på når den har det. Ja, ja, vi har ju snappat med det finns liksom dans for bicken. Ja, se, se ja, se Ser han, han dykta öja så är svaret ja. Nej, var pussig igår för det er stund siden har stundsin dylegna setten så kom <laughs> min til hun har kommit vi chiar med in till dylegna hur jag har ju full tillit till hur att det så kom han gåandes in og så bara blev jag helt stilla och så kikkade på en länge och så han är alltså nog av det rareste jag har sett. Ja, ja. Och ja. du är rätt men jag blir ju för närmad för det är han är ja. det? Ja. Ja, ja. Og vi har ju bichira samma ras så vi kan jämföra med det är ju inte Det är ju inte möjligt. Nej. i pelsen. Jo, det är ju det men annars det inte ganska rakt. Ja, ja, nog ja. det. Ehm, <laughs> um, har eh um, jag är ju lite upptatt att tänka på på interneten. Ja. Og, um, Syss, kan så snacka om enkla tv-videor men nå har jag fått mig en liksom ny grej som jag syns är väldigt rolig att så se på. Oh. Kommer ett litet tips, hårflettevideor. Åh oh, nej, nu har det gång. Ja, har du, har du sett? Nej, det har bara åt någon gång gruten. Du har liksom eh vad var det sist bromkolvideor? Ja, ja, ja, ja. Mm. ja. Det var ju rätt att sätt men detta er ju som maten ut i, det är jag ikall hår och. Nej, jag har inte sett på flettevideor heller. Ja, men det er deilig att se på. Är det det? Ja, ja. Och där är liksom sån röddig rent och så blir de kört i litet Sånn at du liksom slipper å se børstingene eller sånt mm. verden, du får liksom ding, ding, ding, ding, ding, så er det den sveisen. Jeg på om du driver med noe uh, du vet det er noe som heter mindfulness og oppmerksomt nærvær ja. men det er som du har din egen sjanger ja. og det var hetter den sjangeren det er noe som det gir deg denne ro og ja. interessen er helt på toppen. Og så topp. blir jeg liksom hektet og ja. sitter og ser noen ganger ser noen to ganger etter hverandre også, samme filmen det er veldig pent og det er liksom forutsigbart og så kommer det igjen liksom tror det tror du det må være fullstendig oppmerksomt nærvær på tingen, ja, på tingen ja. Ja. men det er jeg fornøyd med det ja. ja, jeg synes da. jeg skammer meg ikke over det jeg ser jo ikke på liksom, mordmetoder nei. For, ja. nei det er bra ja At nei jeg ser ikke på noe ulovlig nei. du ser på noe som er pent ja. som blomkål og flettig <laughs> ja. men jeg vil anbefale det ja, for dette videoet. Ja. Og det er mye av det. Ja. ja, det er det, ja. Ja, ja, ja, veldig mye. Ja. Mm. Ok, nytt for meg da. Det har du aldri sett det? Jeg vet at det finns, men jeg har ikke hatt interesse for å se på det. Nei, jeg tror ikke du har skjønt hvilken effekt kan ha i kroppen. Nei. Nei, jeg skjønner jo det nå da. Jeg skjønner det nå at jeg har gått glipp av noe der. Ja. Ja, ja. Du, her om dagen så tenkte jeg at uh, nå, ja, igjen har jeg blitt skikkelig gammel, for da ble jeg så rørt av å se en håndskriv i plakkaet. Åh. Litt sånn, det skulle være noe sånn husfrihetsarrangement sånn og, sånn. og det var liksom så koselig Og pent skrivit Og, og litt sånn at jeg ble litt varm om hjertet ja. Håndskrivit, det er ikke så ofte en serie lenger Nei, du, det var rart du skulle nevne For sted, så var jeg innom butikken Og så kom det jeg kjente det. Så kom jeg med en diger plakket i hånden Og sa, Åh. er det ikke noen oppslagstabler her lenger? Ja, nemlig Finnes det i våre daglig? Ja, er det noen som driver med oppslag? Ja, det er jo det Det er det ja. Men det er ikke så mye av det. Nei, tavla det, var borte. De fleste ruller på skjerm. Ja. Mm. Ja, eller då lägger du det ut på Facebook istället ja. då, eller något sånt jul ja. på som jeg går runt med skärm. Nå tänkte jag på sån en större hopdel ja, ja. eller och förra har som sånn skärm på jobbet som ja. rullar mm. Men men altså, ja, när hur kommer plakatet ja. hon har? Ja. ja. Det er retro, vet du? Ja. Skicklig retro. Der, jeg ble litt det där blir lite som latte lite. Uppslagsstavla. Ja, för ja, det blir sånt med det at du du kommer plakatet, men du må laga uppslagstavla själv liksom. Ja. Ja. ja Man snekrar av den, den ja. tavlan. <laughs> jag ska på hämta plakatet. Ja. Ja. Um, Tror du, eller jeg har blitt litt opptatt av et begrep da, den gemene hop. Ja. Er det stykt å si? Åh. Oh. Er det liksom, for jeg er liksom. Subber liksom, hele ja. gjengen. Ja, jeg, jeg, eller har holdt på å bruke det, så, så ble jeg litt sånn der, er det kanskje litt stygt da? Å mm. kalle det, holdt på å si folk for Hvor den gemene hop. Hvor kommer fra, tror jeg? Nei, jeg prøvde å google litt på det, og da virket det som det var en litt sånn der negativsjon. Negativ, ja. Altså. ja. Det er ikke noe særlig å si. Nei. Alle, nok ikke, nei, når du legger det frem sånn Så er nok det sant Det er ikke helt nøytralt Nei, det er ikke det, nei Nei, jeg tror ikke det, jeg tror det betyr noe ja, ja. Jeg mener, men jeg vet ja. ikke hva Nei, nei, jeg vet ikke hva akkurat det er, men jeg, jeg skjønte nok det at du skal la det skal lade ligge ja, litt til og så stappa den i. Ja, dra på det eller? Ja, det skulle ja. det i hvert fall. Men det blir jo opptatt av det? Ja. Mm -hmm. ja. det er viktig det å bli ja. opptatt av sånn litt bevisst på sånne begreper. Ja. Men jeg skal ikke bruke det da. I hvert fall ikke før jeg får noe mer klarhet til hva det betyr. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, har du vært noe irritert eh, det siste du? Du, nå har det vært lite. Ja. Ja. Uh, I hvert fall uh, Det er lite som jeg kan snakke om i podden da Som jag har varit vært irritert på. Ja, nettopp, ja, nettopp, noen ganger er det jo sånn ja. Jeg en ting jeg kan snakke om i podden Og det er ikke liksom et, sånt, et øyeblikk Det er utrolig mange øyeblikk Oi. Og så kan jeg kun skylde meg selv ja. Det er en lydbok jeg har på i 7 timer og 40 minutter Å, kjære folk, har du vært irritert i 7 timer du, så, å si. så å si Du likte ikke boka? Nei, jeg ble irritert av boka det er ganske godt jobbet å holde ut hele boka, da. Sju og 41 minutter, tror jeg nå. Ja, stegerevnet også ja, ja, jeg har hørt den siden jeg begynte å høre på den lørdag, natt til søndag begynte jeg på den. Hva du deg på? Nei, altså jeg synes hele boka er dum. Altså det er, er sånn der, figurer i den boka som blir beskrivet, tenkte jeg, er det mulig liksom? Mm. Ja, nei, og det varer og varer og ja, varer da. Ja. Gjør jo det i sju timer og 40 ja. minutter. Ja, det er lenge altså. Ja, en hel dag med alltså en hel arbetsdag oh, med sminkitation. Jag tänkte på det, ja. men jag har gjort andra ting samtidigt så vi lägger har haft proppa i öra, lagt middag och bil og, ja. men ja. du du når liksom inte det konceptet när jag är så irriterad att jag kastar den boken. Nej. for eller. För då har jag laddat ner app och så är det gratis i 4 veckor så att pröva det sen med så föll det ju in på stress, ikring sant? För jag har ju hört aldrig podcaster jag plejer höra. Det blev alltså så gällt, det var en ljudbok och så var det en bok som jag på att säga si har läst där. Alle som jeg snakket om tenkte, ja, jeg bør få med denne boka, da. Men du, Nei, der er jeg, irritert, er jeg ofte på siden, altså. Altså, jeg mener, det som en burde har lest, og alle har lest så. sånn, ja. det kan jeg ofte synes er drepende kjedelig. Ja, jo, da kan jeg, jeg starte får... og tenke, å, orker ikke. Nei, og vanligvis har ikke jeg noe problem med det. Altså, Nei. da leser men jeg når jeg vil med bokbind. Ja. Men, men här fikk jeg det for meg at denne må jeg bare få hørt. Ja. Nå er jeg ferdig, altså. Jeg den. Vi åklare med den, altså. ja. Men, jeg har vært så irritert, ja. så jeg har kjent litt på det. Ja. Nå, ja. Ja. Og så, i sted så følte jeg meg nesten litt sånn uskyttelig for at skulle kjøre hjemme fra jobben, så tenkte jeg, jeg høre på den boka, nå er det bare en time igjen, ikke sant? Ja. Sånn. Og så fikk jeg det ikke til å funke i bilen sånn som at jeg skru på noe fra Spotify-en min, ja. var det noe liksom fengende spoiler, oh. vet du. Og så tänkte du heller på det. Ja, jag hör på på det helt igen. Ja. Mhm. var det liksom utro mot boken eller ja, slurka boken, följde jag då. Så då blev det tvång, nyttetvång när kommer av att höra på det. Ja. Ja, ja. Då är det gjort då. Ja. Nej, si men jag har mer att säga. Men har vi nå lyckliga ögonblick sen sist då? Oh, Uff, det är väl förfärligt att se si nej till det. Vi må jo ha, altså, nå ble jeg sånn av... Ja, nå var jeg ferdig med boka, da. <laughs> ja. <laughs> nå er jeg fri, ja. <laughs> ja. <laughs> jeg kommer ikke på noe sånn uh, veldig nytt, lykkelig øyeblikk. Jeg har det i små vant, vet du. Ja, da. Og... Kaffedroppene om morgenen, og lukta fra den, og... Ja, ja, ja. Og hverdagen. Ja, altså, jeg er ja. så glad, selv om det er høstferie nå, da. Så er det noe med det Sigge vi er i ja. nå. Nei setter så stor pris ja, på deg. Det, det går liksom på. Ja. Jo, og så synes jeg det er koselig å ha boket seg litt ting en gleder sig til å se på. Ja, ja, ja. Noen sånne gode øyeblikk ute av høsten man skal le litt. Ja, altså, for det... åpentligvis du, Grøten, for har jo vi jo på ting. Ja, det kunne vi jo snakke om. Å, Men, eller kanskje ikke. kan vi kan ikke. Jeg vil ikke, bare ja. si til bytteren det at det er ikke alltid Den har bestilt og kjøpt billett og satt sig i en sal for er verdt å oppleve. Nei, det er ikke det. Det kan bli vondt. Ja, det trenger Fart. ikke å bli lykkelig i øyeblikk ut av det. Nei, og når den absolutt da, har satt seg midt inn i salen. Og ikke kan og ikke gå. Kan gå. <laughs> nei, så ja, kom det. Det, vær litt nøye på hva dere velger når ja. dere skal se noe ja. lykkelig. Eller setter anmeld... du ytterst. <laughs> ja, les anmeldelsen godt også på forhånd. Ja. Det er vel den anbefalingen vi gir nå på slutten. Det er Så det vi gjør. Så tenker det er det dere får med på veien videre fra oss i Grøtelorsen i ja. Så er vi rett tilbake før dere aner. Ja. ja, takk for i dag. Ha det. Da.